Добър ден на отец Стоил Лазаров, който от десетки години живее и служи в храма в Ракитово. Здравейте! Здравейте! Здраве и благословение на всички, които слушат Хоризонт! Кажете ни, отец Лазаров, аз знам, че вие сам имате опит в личната битка с болестта. За вас сами е опасно да стоите на студено, а пък битката ви за отопление на църквата е била дълга. Какво мислите? Трябва ли хората да се замислят? дали да целуват икони по време на а, грипна и епидемия, и епидемия от коронавирус? А, значи, това е една широка полемика, но хората, които създера престъпват, не би трябвало да се страхуват. Знаете, че в а, голяма, голяма част от храмовите иконите са с, с, с стъкла, там където има а, серебрени покрития, където а, няма покинт и голяма част от а, свещениците чистят иконите с или с розова вода, или с а, спирт. А, не само заради епидемията, а и заради това, че голяма част от а, вярващите вече използват химически чертила от жените, които минават, и ние трябва най-малко да, да ги чистим, но а, хигиената насякъде в а, храмовете. Е на високо ниво. Особено... Извинявайте, извинявайте, отец Стоил, но след всеки един целунал и се извършва това почистване, защото ние знаем, че един пациент е достатъчен, един болен човек е достатъчен, за да тръгне, да избухне епидемия. Така се случи и в Китай. Издирват се още нулеливия пациент в Италия. Знаем, че има висока, висока вирулентност този конкретно не, не след всеки, но, но, но се чисте. Редовно се почистват а, и, иконите. Не само иконите. ръцете на свещените също ползваме гелове, мокри кърпички, а, кръстовете, а, с които ние служиме и благославяме. А, и особено а, имахме една полемика за светото причастие, тъй като а, сега изба седмицата а, така широпусне и голяма част от християните ще вземат свето причастие. Знаеме, че именно това е към мястото, където по време на Светата Литургия самите християни и православни престъпват с, с вяра и с любов. Голяма част от свещениците дават не само в тие времена, и по големите, големите епидемии, когато имало и чума, и, и хипатит, и различни болести, не са докосвали до устните самата лъжичка на, на, на християните, а широко разтарят уста и те слагат светото причастие, а, Потира и останалите се съди, а, свещениците винаги ги чистят, защото това е свят със съд. Скоро прочетох, че румънската църква да имат а, еднократни дървени лъчички, които след това изгарят, но ние при нас а, нямаме тази традиция. Така че християните, а, които с вяра към светото причастие, нека да не се притесняват. При които имат а, съмнение, а, то е безмислено така да, да престъпват в светата слуга. Аз самия, а, знаете, че съм а, последен, а, така, употребявам светото причастие и никога не съм имал... А на Добре, казвате, че а, а, ако пристъпва човек с вяра, обаче а, има семейства, в които има силно вярващи, но и не вярващи хора. Знаем, че този вирус се разпространява. Той засяга особено възрастни хора. А, дали в такива времена все пак не е редно църквата, а и вие във вашите проповеди да предупреждавате хората, че все пак те трябва да пазят и близките си, а някой от близките им може и да не са в лоното на вярата. Т.е. тогава а, тях кой ще ги пази? Свещениците на всяка една проповед или когато човек трябва да се причастие, той си изповяда. Свещеник, е, който съблюдава не само а, телесното, но и, и душевната чистота. И разбира се, аз когато видя някой, а, че е болен или че не е в, със, в състояние, а, го съветвам и го питам дали той е подготвен да вземе светото, светото причастие. И, разбира се, съветвам хора, които са болни а, и, и ги виждам, че са болни, кашлят, а, така, така, да сият на в храма и а, да, да дойдат във време, когато са по-добре здрави. Добре, грях ли ще ако един мирянин в храма а, не целува иконата, кръста а, и не взима а, причастие, така че след това да За всеки православен християнин а, така, причастието е а, така, едно от най-важните неща, защото това е общение с Бога. Що се отнася до целуването или нецелуването иконата, това е а, така, лична вяра на всеки. Все пак ние, ние сме онези, които преценяваме дали с вяра или с съмнение да пристъпиме. Аз ви благодаря за този разговор, отец стоил от Ракитово. Разговор, който аз бих определила като изключително труден за мен, защото, вижте, това са несъпоставими неща. От едната страна вярата, съмнението, от другата страна хигиената и научните аргументи за това как се предава един вирус. Благодаря ви, че бяхте с нас и аудиторията на Хоризон до обед.